Важко й знайти собі місце, коли стається таке. Особливо, коли місця навколо й так замало. І не про кілька квадратів затиснутих між чотирма стінами йшлося. Ціла країна стала для нього на кшталт кам'яного закутка, і знайти прихисток не було найменшої перспективи. На моніторі Відкрився останній сайт. Далі треба вимикати. Не тому, що пізня пора. Тому, що після цього дивитися ще щось немало сенсу. Відео швидких новин вантажилося недовго. І ось перед ним Дарина. Рука, що тримає мікрофон. Пальці тремтять. Змарніли кам'яне обличчя. Вона ледве стримується Проте намагається говорити спокійно. Ще один мікрофон підсовується збоку. Так, вона написала заяву. Так, Тарас справді зник. І ось воно, скажіть пані Дарину. Ви самі кого підозрюєте в викраденні вашої дитини? Ви ж підозрюєте, що вашого сина викрали? Я не підозрюю. Я знаю. Підкреслюю з усією відповідальністю. Я хочу заявити на камеру, що знаю, хто вкрав у мене дитину. І ви повідомили про це слідчого? Ні, тому що впевнена. Мені там не допоможуть. І ще не знаю, як, але буду діяти. Тепер обличчя пошило. Він виліз у тріщину між стінами і вдихнув повітря. Проглянуто багато матеріалу. Проте в голові крутився лише один фрагмент. Найважливіший. Обличчя Дарини перед мікрофонами і лише кілька слів. Я знаю, хто вкрав у мене дитину. Ці слова були найголовнішими, тому що Богдан не сумнівався в цьому ні секунди, звернені насамперед до нього. Стан його вимагав негайної дії і водночас відбирав сили та пруткість думки. Уява малювала таке, що завмирало не лише серце, усе всередині. Несамохідь пригадалися часи, коли вперше дізнався про фатальну роль Яку приготувала йому доля та перші свої кроки у шкурі загнаного звіра, що поза законом, і тоді ставали ватяними ноги та хололо у грудях. Той розпач не йшов у жодне порівняння з теперішнім станом. Коли біда нависає над твоєю дитиною, це зовсім інша справа. Насилу перевівши подих, Богдан сівся за комп'ютер і закрив прочитані сторінки. Картинка на моніторі повернулася до копацької теми. Зараз вже нічого не вдієш. Потрібен спокій та холодна голова. У бажанні відволіктися, він переглянув форум, концентруючи увагу на темах віддалених від власної. Нічого не сприймалося, а знайдена невдовзі об'ява остаточно розставила усе по місцях. Ось де причина. Користувач сайту, зареєстрований під логіном Сава, написав текст, зміст якого не викликав найменшого сумніву. «Час платити по рахунках». Учила чекаю на місці останньої зустрічі 20 січня по обіді якщо упораюся з контейнером віддам те що твоє раджу не снідати і не вечеряти лють скажена і некерована затопила цілковито перед очима попливло але вже не з розпачу, з дикої жоги розправи над тим, хто насмілився посягнути на найсвятіше, найсокровенніше для кожного. Під грудьми і далі млоїло, але вже не так. Думки почали знаходити одна одну і складатися в щось конкретне і осмислене. Кажеш, ти знаєш? Я також тепер знаю хто. Він вагався лише мить, перед тим як набрати свій логін адже тільки таким чином можливо відповісти. Палець механічно увімкнув телефон. Яна відповіла одразу. Ти чула? Так. Я не дзвонила, гадала ти сам. Боялася сказати, «Так, я сам. Ти зможеш прийти завтра раніше? І так, щоб ми одразу побачилися. Мені дуже треба». «Так, любий. Обов'язково. Щойно тільки відкриють. Тримайся, будь ласка». Це були слова, єдину можливі у даному випадку. Проте їхня дія відчувалася слабко. А вона мала рацію. Тепер вже він справді мусив триматися будь-що, наперекір усьому. Він ще не знав, що, прийшовши з самого ранку, найдорожча та найбажаніша жінка відбере у нього дві дорогоцінні години, хоч кожна хвилина зволікання, нестиме в собі якийсь еквівалент тарасового життя» і непрагнення відсунути розставання стане причиною цього. Яна буквально вішатиметься на нього з однією метою – змусити послухатися і здійснити те, про що думала цілу ніч. Її невиспані та змучені неспокоє очі проситимуть зробити речі, яких не сприйматиме глузд. Знати б наперед, краще піти просто зараз. Нараз. Я тобі обіцяю твердо відповів Богдан. Телефон збудив його серед ночі. Дзвонили з відділу технічних злочинів при департаменті. Насилу продираючи очі, він ловив зміст сказаного Комп'ютер на столі прокинувся значно швидше. Інформація, вже оброблена фахівцями, виводилася на сторінку. Залишалося тільки вражено хитати головою. Остання доба, коли зник син Варибруса, минула на ногах. Після такої події для головного координатора слідства лягти спати було нереально. Перевиснаження – давалося в знаки, як ніколи. Та, зробивши зусилля, полковник швидко приходив до тями. Це виглядало украй цікаво. Користувач з логіном Бормило цієї ночі зайшов на один із сайтів чорних археологів, написавши одне коротке слово «ЄС» звернуте, невідомо до кого. Програмісти не ловили гав і швидко розшифрували пароль. Буквені комбінації шести клавіш прогнали крізь пошукові системи, що й дозволило головному слідчому дізнатися про існування невеличкого села з назвою «Щавоні». Саме туди Стріцеві пропонував потрапити невідомий, що не в покровителі, і обіцяв порятунок. Випивши погорняті міцної кави, вони з Демидом до ранку розробили операцію, помилка у якій могла дорого коштувати. О першій годині пополудню на засніженій вулиці села заїхала вантажівка військового зразка, наполовину закидана металобрухтом. Двоє міцних хлопців Заходили до кожної хати, питаючи мешканців про бажання позбутися непотрібного заліза за пристойну плетну. Поки оглядали і ржаві агрегати, господарям тихенько показували документи і у стислій формі проводили опитування. Сам Бакула упродовж кількох годин сидів у голови сільради, разом з дільничим та кількома представниками місцевого активу. За пів кілометра на підході пригальмував спецназ. Обговорювалась кожна особа – від старої баби до нетямущого підлітка. Колишній учитель, ентузіаст дослідження історії краю Іван Моклій одразу впав у око. Крім цього, Багато людей розповіли про шикарний джип, у якому іноземні туристи їздили по хатах, розпитуючи про людину, якої в селі ніколи не знали. Дехто згадав і прізвище. Двоє зауважили, що таке саме мав бандит, якого часто показують по телевізору. Власне, розпитували Якраз не туристи, розмову вів наш, адже ті були ні І Із зігнутих роками бабусь толку було мало. Фотороботи складали у приміщенні крамниці, куди позганяли місцевих, адже інших публічних місць у помираючому селі не знайшлося. З туристів нічого путнього не вийшло. Усі іноземні пани були схожі один на одного хіба тим, що мали кремезну статуру і борду. А от наш таки вдався. Саме він проводив перемови, тому й запам'ятався селянам. Зображення одразу пішло до штабу, щоб розійтися тисячними тиражами за різноманітними базами даних. Більше пощастило і з машиною. Примітна чорна модель з білим верхом запам'яталася майже всім. До хати Моклія головний слідчий увійшов особисто після того, як житло було вилизане людьми в камуфляжній формі, кількість яких перевищувала сумарне населення ледь животіючих човунів. Майор спецназу, Мовчки простяг йому на долоні маленьку коробочку. На її боці була приклеєна потужна липучка. Під столом висіла. Вимкнули? Так, але, мать вашу, триповерховому виразу, від якого не втримався полковник, позаздрили б і генерали у високому кабінеті, де невдовзі зніматимуть його скальп. Це був прокол. Перший надзвичайно прикрий прокол, найсерйозніший, за який хотілося краяти себе донестями. «Що говорили?» – мало не закричав Бакула. «Ми?» – майже нічого. Дід почав вилати, ордер вимагав. «Мать вашу!» Тепер ті, кого застигли за парканами, Куфайчений електорат називав туристами, змінять машину, погулять бороди і припинять говорити по-іспанськи. А можливо, ліквідують гіда і знайдуть нового. І не виключено кинуть повідомлення для стрільця по всіх сайтах, щоб не йшов сюди. А можливо, ще багато що не будуть праві. Лохів належить карати. В старій хатині не знайшлося нічого приналежного до особи Варибруса, окрім газети з його зображенням, які є у кожній хаті. А обурений старий плів про перець, який начебто вирощував у себе на плантаціях чужоземний гість. Від усього разом можна було очманіти. Те, що іспанці залишили прослуховуючу апаратуру, свідчило, що, по-перше, стрілець сюди дістатися ще не встиг, та головний висновок полягав в іншому, випередив Демит. Яким чином вони встановили, що саме цей дід має причетність до Варибруса? Не знаю. Незважаючи на потужні ресурси, задіяні системою у розшуку стрільця, невідомі гості зуміли зробити це першими. Обійшли. Можливо, існує причина, завдяки якій таємничим туристам легше вирахувати убивцю. Можливо, щось таке про нього знають і зараз також знаходяться до особи Варибруса ближче, аніж його служба. Хату перевернули у буквальному розумінні до гори Дрігом. Знайомство з убивцею пенсіонер категорично заперечував. Ні умовляння, ні погрози не діли. Старий затято твердив, що іноземці заходили до кожної хати і у відповідь, погрожував скаргами на всіх рівнях. Зрозумівши марність зусиль, Бакула покликав голову сільради Змирохова і особисто розпитав про мокрия. Звісно, той не міг не згадати основної заслуги ентузіаста-історика. А під час обшуку хатини, згаданих стосів брошурок, які старий тицяв усім підряд, як раз і не знайшлося. Одну таку принесли від сусідів. Все стало на місця. Вариб значився у списках спонсорів, і не знати його пенсіонер просто не міг. Довелося надавити по-серйозному, але той клявся, що свого часу отримав від розшукуваного лише Якісь дані поштою, самого ж варибруса бачити не мав честі. А потім схопився за серце. У розпачі довелося лупнути дверима так, що ледве встояла сама розвалюха. Весь портавши тремтячими руками телефон, переляканий голова викликав швидку. Уявилося, як завтра сюди понаїдуть журналюги і напишуть про доведення свідка до інфаркту, після чого опозиційні сили роздмухають новий передвиборчий скандал, на тлі якого там його махатимуть у хвісті гриву, за топорні методи роботи, які у доленосний момент компроментують органи в очах кого тільки хочеш. Старий завідомо брехав. Він добре знав Варибруса, тим той й намагався сховати власні труди, у яких фігурувало це прізвище, після випадку з дивними туристами. Його хата, безперечно, була точкою, куди за інших розкладів міг би прийти стрілець. Тепер вже не прийде. Пізно. Шанс узяти Варибруса з'явився вперше від початку слідства – Реальний шанс. І його було втрачено. Орієнтування на іспанців запустили в роботу. Від оперативно-ршукових структур Бакула вимагав даних про купівлю-продаж на базарах беушних авто класу позашляховиків. Адже навряд чи чужоземці наважилися б у пошуках нового транспорту світитися в автосалонах або красти машину з вулиці. Списки мали складатися щоденно, а учасники оборудок докладно перевірятися, а також звітувати про підозрілі випадки йому особисто. Лише послугами базару могли скористатися гості для заміни машини, яка тепер ставала необхідністю. Оперативні заходи велися із таким розмахом, що на їхнє проведення бракувало штату. Люди перепрацьовували, інші справи відсувалися на другий план, адже за цю питали, загрожуючи зніманням голови. Про Бориса Маркуша йому наказали забути раз і назавжди. Цим питанням займалися інші структури а версія викрадення ним Тараса Ворибруса Бакулі здавалася найвірогіднішою. Саме у нього був найбільший мотив для здійснення такого кроку. Натомість підказали іншу. Сина стрільця викрали замовники, ті, хто організував розстріл і на яких він досі не спромігся вийти. Все частіше про владні мас-медіа у припущеннях, що доскоєно згадували опозицію. Слідство спрямовувалося по наперед визначеній колії, тій, яка найбільшою мірою відповідала політичній ситуації і таким чином перетворювалася на фікцію. «Ми вже нічого не змінимо», – промовив Демидт. «Навіть якщо візьмемо цього варибруса, а самі, ну ми особисто пошиємося в дурні за будь-яких розкладів. Нам потрібен стрілець», – похмуро відповів Бакола, виколупуючи сніг з черевика. «Все, решту можна забути, аби зберегти власні голови, і не грузи мене дурницями, їх і без тебе вистачає». Відповідь центру надійшла пізно ввечері. Після того, як перешерстили всі можливі бази даних, знайшовся перекладач туристів. Ним виявився уродженець Березієва Петро Балюк, який улітку минулого року із закордонним паспортом та візою виїхав до Польщі, а куди попрямував далі, Поки що було відомо одному Богові. Міг до Туреччини, а потім до Іспанії, а міг ще кривіше і далі. Зранку місцеві оперативники відвідали помешкання болюків. Мати розшукованого заявила, що той десь в Америці нелегалом. Поїхав на заробітки. Телефонує сам, коли має за що. Все. Роздруківка телефонних дзвінків показала, що останній дзвінок Петра до матері відбувся два місяці тому, а міжнародний код чітко вказав на Аргентину. Бакула уявив, скільки потрібно часу, аби запит на особу з прізвищем Дельбоска перейшов усі належні інстанції та повернувся бодай якоюсь інформацію, яка ще невідома, чи виявиться корисною. Минулого року його сусід по дачі купив мотоблок для обробки своїх соток. Оранка виглядала жалюгідно. Китайський пристрій надсадно гарчав, загрязаючи з гвинтами в суху зарослу приєм землю. Коріння трави намотувалося на шківи, і процес зупинявся. А впертий дачник, обібравши кореневище, намагався запустити агрегат глибше і глибше, вислуховуючи нотації дружини про дурно витрачені гроші та власну безголовість. Винти наново вризалися в землю, ресурсу двигуна бракувало, і пристрій глухнув. Щось подібне нагадувало оце його слідство. Петру певно йшов коридорами, хоч і не орієнтувався в корпусах. Проте часи власного студентства ще не забулися. Хорке не відставав ані на крок. Ще на вулиці йому пояснили, що головне – а йти, ні на кого не звертаючи уваги, наче так має бути. А раптом що? Відповідати іспанською. Набір чужоземних студентів тут був такий, що чужа мова звучала скрізь. Тож це нікого б не здивувало. Вставивши в ухо вушники, Латинос мовчки, рухався за своїм гідом, погойдуючи головою, начебто у такт музиці, яку слухав. Та за п'ять хвилин їм довелося помінятися. Голос Рауля в слухавках скерував їхній маршрут. У коридорах універа справді можна було загубитися. Вони йшли, повертали, потім впиралися в глухий кут і починався пошук обхідних шляхів. Одного разу їм вдалося наблизитись до точки, з якої йшов сигнал дуже близько. Рауль констатував, що між ними не більше 20 метрів, та шлях блокувала глуха стіна. В очевиді йшлося про сусідній корпус, який стояв так близько, що розрізнялися обличчя людей крізь його вікна. Вони спустилися до маленького квадратного двору і зайшли у якісь обшарпані двері, намагаючись зберегти напрямок. От тепер стало зовсім гаряче. Петрові постійно німіло попід грудьми, адже хлопець добре розумів, кого вони шукають. І якщо за 500 кілометрів звідси справді не дуже вірив, у причетність Богдана Варибруса до розстрілу п'яти чоловік, то тут за кілька кроків відчуття були дещо інші. Ось куди занесла емігрантська нелегка. А був же час, коли отримавши більш-менш надійний заробіток і знявши пристойне житло, він вже полегшено зітхнув. Мовляв, найгірше позаду, чорта лисого, схотілося зростання. Тепер цей навіжений мафіозі в таке, що викрутитись чи пощастить. Що йому потрібно від чужинця, який несподівано опинився на верхівці криміналітету у далекій занедбаній країні для Петра і надалі залишалося таємницею. Тім чи не однаково зараз, згадалися приклади, як земляки в гонитві за кращим життям зникали або гинули в різних країнах. Ще тоді від їхніх історій хололо в животі, проте він не важився. Назвався грибом «Лізь до кошика», або ж «Хто не ризикує, той – не п'є шампанське. Цьому чужоземному олігарху подобається українське преслів'я. Чи не потерпить він, Петро, фіаско за іронією долі власній країні, звідки дер з таким завзяттям? А може чкурнути просто зараз? Світ за очі, може не знайдуть? Їм зараз не до нього. Але куди? До розбитого корита. Далі карячитися за копійки і бідувати без жодної перспективи, і навіть попри те, що гадки не мав, чи фігурує в слідчих протоколах. Петро однаково вирішив, ні, хай буде, що буде. Блукання тривали довго. Настав момент, коли комп'ютер Богдана несподівано вимкнувся, і вони вмить осліпли. Та за півгодини увімкнувся телефон, і їхній рух продовжився. А далі знов пауза. Зрештою голос Рауля в навушниках констатував, що вони на місці. Обоє стояли у невеличкому коридорі перед дверима, озираючись на всі боки, і при спробі піти ще кудись автоматично віддалялися від потрібної точки. Обидвоє одночасно підняли голови до гори. «Бібліотека», – промовив іспанською Петро, вказуючи на табличку. Навпроти ще одні. Позаткувавши, Хорке торкнувся спиною, і двері прочинилися. Порожня аудиторія. Протиснувшись між кривими столами, Хорхе так і надійшов до вікна. Там миттєво побачили маневри, що віддаляли його від пункту призначення. Від нового погляду на табличку «Убалюки»